Дай Боже здоровля, відповідає володько. Ти є володько Матвіїв, правда? Еге. Ти, каже, царів син, мені подобався. Візьму от тебе до себе в палати. У мене місто більше, ніж остріх. Був ти коли у місті? Еге, був, умизучи, з мамою до лінії їздили. А хочеш ти зо мною? Щебні. І володько розуміється, все геть чисто розкаже. І як його завжди переслідують, і як його сьогодні мама вибила за те лише, що він нічого не робив, тільки хвидот крутив керата. Той розуміє його, дає йому багато-багато грошей, купує йому нові штани, кашкета з околушками та звіздою, чобітки ті довгожданні, вимріяні руками чобітки та ще й з лакірованими халявами, як у Харитонового Ілька, або іще краще. І тоді Володько прийде додому, виложить на стіл цілу купу грошей і скаже – ось, хоча мене всі не любили, били і сварили, але візьміть собі оце все, скаже це, а сам – будьте здорові, і піде собі з дому. Ах, як тоді вони шкодуватимуть усі, що його не знали, що він усе хотів лише добре робити, а його зате завжди лише били та били. Розважає, що то він кому купить. Батькові добрі чобути, витяжки на три карбованці. Мамі м'які, теплі на зиму виступці, щоб ноги їм не приходилось на печі гріти. Але в той час чує різкий, розбитий голос. «А те тебе нечиста сила носить, Володьку! Володьку, а йди, ну, чмано замурзана обідати. Мати, знов мати, всі мрії, ніби тінь, злиняли і розвіялись. Крути, не верти, а треба злазити з горища перед грізні очі батька, бо мати, де там, вони не втримаються, щоб усього не розказати татові. Обтер вогкі очі кулачком, і хоча кликали якусь учману, одначе він знає, що протестувати тут дарма, устав і поліз по драбині вниз. Одначе мати нічого про Володькові вибрики не згадувала. Балачка велася навколо нових чуток, що кулують між людьми, кажуть, нібито німецький цар, Хоче воювати на Руську, бо руський цар не хоче дати німецькому хліба. Дивно воно. Володька це непокоїть. Як-то так, один цар воює другого. Такі багаті, всього вони мають досить. Будь-ім той неправду німецький цар не має хліба. Щось це не дуже так. Зрештою, хай прийде він до кого-небудь та купить собі хліба. Навіть хоч би до нашого тата. Наш тато мають усього п'ять десятин і ще мусять їх курчувати, а й то у них є хліб, а у німецького царя – ціле царство. Між батьками з цього приводу почалась розмова, і вони Богу дякувати забули про Володькові вибрики.